På kvällen samma dag sa han till dem, låt oss föra över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby, och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i akten, med huvudet på dynan. De väckte honom och sa Mästare, han du inte om att vi går under Han vaknade Och hutade åt vinden och sa till sjön Tig Håll tyst Vinden la sig Och det blev alldeles lugnt Och han sa till dem varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra Vem är han? Till och med vinden och skön lyder honom